היפופוטן! 54 שניות על המכונה שמקצרת כל דבר בעשרה אחוזים. מדענים בראשות משה צ'יקפוקה פיתחו מכונה שיכולה לקצר כל דבר בעשרה... המכשיר מקצר כל מילה עשירית ופועל על לקיצור תורים, קיצור קבלות פנים בבר מצוות את המכשיר ניתן לרכוש בטלפון מספר למי שלא הספיק לרשום המספר הוא ניתן לרוכשו גם בתחנת הרדיו המתחרה שהיא גם יותר טובה מאיתנו הלא היא רדיו ללא כששאלנו את משה צ'יקפוקה הממציא כיצד התפשט משה, עלה על כיסא, צעק לכו מכאן ונפנט עם הז... רד משם! צעקנו לו אבל צ'יקפוקה צעק לכו אתם, ואימא שלכם בת זונה? התפלאנו כן על העמדאן, ועל הקירות של החדר. כיצד מכבים את המכשיר? את זה אנחנו עדיין להיו 54 שניות על המכונה. חסרים נוספים תוכלו לשמוע באתר האינטרנט של היפופוטם, היפופוטם, co.il.